Hei! Tervetuloa seuraamaan toista osaa esityksestäni terveyden edistämisen suuntaviivat ja linjaukset. Olen Ari Haaranen Kuopion yliopiston hoitotieteen laitokselta, jossa toimin terveystieteiden yliopistoverkoston koordinaattorina. Toimin myös koordinaattorina Kuopion yliopiston kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen laitoksella. Tässä osassa tarkastelemme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 vakinnutettiin lainsäädännön turvin 1944 ja tuberkuloosilaki vuonna 1948. 1950- ja 1960-luvulla sairaalalaitos ja erikoissairaanhoito kehittyvät nopeasti ja niihin muodostettiin toimintaa ohjaavaa lainsäädäntöä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 Toinen toimintalinja oli terveyttä edistävät elinympäristö, jossa kiinnitettiin huomiota liikenteeseen, erityisryhmien tarpeisiin, kaavoitukseen ja maankäytön suunnitteluun. Kolmas toimintalinja oli terveyttä edistävä yhteistyö ja osallistuminen. Kuntia kehotettiin tekemään laaja-alaisesti sektoreiden välistä yhteistyöt kehittämään kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia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 Terveyden edistämisen politiikkaohjelma painottaa seuraavia strategisia painopistealueita, terveyden edistämisen yhteiskunnallista taloudellisen merkityksen omaaksumista eri päätöksentekotasoilla, terveyden edistämisen rakenteiden vahvistamista, olemassa olevan tiedon, parhaiten käytäntöjen ja tuloksellisempien hankkeiden kokoamista, tuotteistamista, levittämistä ja juuruttamista sekä osaamisen vahvistamista.